Я, напевне, педіатром буду. Педіатрія – теж чудова наука. А наше акушерство цікаве. Але ж і таке важке іноді. Ілюстрації до важкого послужила остання, четверта жінка. Вона їм і відкричала за трьох попередніх, і дала можливість згадати всі розділи з підручника – Чого тільки у неї не було І води передчасно відійшли І набряки, і тиск І серце хворе, і дитинка в гіпоксії До самого ранку вони в чотирьох Не те що бігали, а літали довкола Десь о п'ятій Софію викликали в хірургію Привезли жінку з апедицитом Крокуючи разом з Андрієм спочатку темними сходами, потім темною алеєю, вона щиро тішилася, що у студентів виникла така чудова ідея – ходити на чергування. Тепер їй жодні нічні мандри не страшні. Оглянула хвору, записала історію миттю назад. Нарешті розродилася і остання – Четверта за цю ніч жінка. Ось сьомій в пологовому запанувала тиша і спокій, наче й не було нічної бурі. Сонні Андрій і Галя попленталися додому. Та не спати, а готуватися до занять. На перерві Софія краєм вуха почула, як вони захоплено ділилися враженнями з однокурсниками. А крові, крові море. А Андрій раз голкою і в вині. Софія Андріївна гукає водь мерщій. Андрій, зараз, Софія Андріївно, зараз веду, заспокойтеся. Та якби не він пропала б жінка. А що більше нікого не було? Так Софія Андріївна одні пологи приймала, а кушерка інші в обох руки стерильні. Я систему підключала, а Андрій стільки внутрішньовенних зробив, ой і не питайте. Відтепер на чергування до Софії ходили всі студенти. От і настав той щасливий день, ота та урочиста хвилина, про яку так мріяла крадькома Софія. До неї саме завітала Вікторія, і вони удвох кавували собі на щастя, і кава до кави тепер завдяки Степанові не переводилася. Гринули дверця та Волги, Софія визернула в вікно. «Степан!» «А ну, збирайтеся, дівчата, їдьмо оглядати наші нові володіння. Вікторія!» «Давай з нами!» Софія миттю накинула плаща, чарватько скептично поглянув на одяганку. «Тобі не подобається, Степане?» «Та як тобі сказати?» «Ти скільки років у ньому ходиш?» «Та п'ять чи шість ще з інституту?» «Ой, гріхи мої тяжкі!» Тож по п'ять років носить одну і ту саму річ. Яношу. А що? Він іще зовсім пристойний. Добре. Завтра матимеш новий. Їдьмо. Будиночок був зовсім недалеко від центру. Навчено гірким досвідом, Софія одразу оцінила переваги нового місця. До училища два кроки – до лікарні – чотири, Степанові до райкому – три. Упіймала себе на тому, що думає про себе і про Степана, як про родину. Все добре, потрібно звикати. А звикалося чомусь важко. Заїхали на подвір'я. Старовинний панський будиночок був, напевно, невеличким, як на панській мірки – але величезним, як на сучасного міського мешканця.